Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNs yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam calon-calon surga untuk akhwat calon-calon bidadari bidadari surga Amin ya Rabbah. Alamin. Sahabat KSNS. Sahabat. Ya salam. Sahabat. Sudah ngamalin tadi ahli ikhlas? Lagi pas ini. Pas apa? Pas ada jedah tadi. Baca ahli ikhlas sahabat yang banyak. Tapi niatin. Kalau bisa sahabat tahu artinya. Hah? Kalau bisa sahabat tahu terjemahnya. Jadi waktu dibacakan surat tersebut. Hati menterjemahkan. Jangan banyak-banyak dulu. Sebelas aja sehari. Sebelas dulu. Sebelas pagi. Sebelas sore. Belajar dulu. Dari yang terkecil kalau beramal. Jangan langsung banyak nanti bubar. Sebelas. Habis itu baca al-falak baru an-nas sekali-sekali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Allah al-Qamad, belum yelid, belum yulid, belum yaklahun kufan ahad. Ada kebanggaan gitu. Bacanya diresapin, ditadaburkan kebanggaan menyebutkan sifat-sifatnya Allah. Katakan sesungguhnya Dia Allah Maha Esa. Tidak butuh kepada siapapun dan apapun. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada satupun yang sama derajatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cakep. Deh. Begitu sahabat punya hajat, kalau benar rajin baca al-ikhlas. Sahabat punya hajat, begitu sahabat doa, sahabat depanin tuh, surat al-ikhlas sahabat minta sama Allah langsung dijawab. Karena itu tadi hadisnya lewat Bukhari Muslim, kata Nabi, sampaikan kepada dia Allah cinta kepadanya. Karena apa? Dia membaca al-ikhlas karena cinta kepada Allah, karena cinta menyebut sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat bahwa Imran ibn Husain radiyallahu ta'ala anhumah, selain beliau senantiasa memuji Allah azza Wajal dengan ayat-ayat suci Al-Quran, dengan munajat-munajatnya, beliau juga termasuk orang-orang yang betul-betul, menguasai akan ilmu fikih, ilmu tata cara ibadah, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad, salawatullah wa salamuhu wa ala alaih, Sampai di zaman kepemimpinan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mendapatkan keistimewaan. Di saat Umar mempercayai Imran ibn Hissin radhiyallahu ta'ala anhumah untuk berangkat ke Basrah. Jadi apa? Gubernur? Bukan. Kan biasa orang dikirim jadi gubernur. Ini bukan. Hai Imran ibn Hissin. Berangkat ke Basrah ajarkan ilmu agama di Basrah. Itu sampai banyak orang alim keluaran dari Basrah. Kan? Itu yang dikirim dulu jadi ulama di Basrah itu sahabat Nabi yang dikirim siapa? Imran bin Husain sama Saidina Umar bin Khattab. Beliau menguasai ilmu fikih dan beliau mengamalkannya. Kan saya sudah sampaikan di episode sebelumnya, beliau enggak suka sekali dengan orang yang bicara tapi enggak ngamalin. Lebih tidak suka lagi. Sudah tidak sampaikan ilmunya. Tidak ngamalin, Double dosanya. Saya sudah terangkan itu kemarin. Untuk diri saya terutama. Dan kita semua insya Allah. Sahabat. Orang-orang yang betul-betul. Memahami. Apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Sallallahu wassalamu alaih. Kemudian. Mengamalkannya. Mempraktekannya. Mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman. Di dalam surat Ali Imran, Ali Imran, ayat ketiga puluh satu, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbun Allah, Fantabihuni, Fantabihuni yuhbibkum Allah, وينفل لكم ذنوبكم والله دفور الرحيم. Katakanlah ya Muhammad. Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan dengan tegas kepada umat manusia katakanlah ya Muhammad kepada mereka in kuntum tuhibunallahi jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala fat ikutilah aku kalian harus mengikuti aku aku di sini kembali kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi rasulullah diseru ngomongin he yang mengaku cinta kepada Allah ikuti aku maksudnya ikuti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tata cara ibadahnya. Akhlakul karimahnya. Allahu Akbar. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mengamalkan ajarannya Nabi. Sunnah-sunnahnya Nabi. Seperti Imran Ibn Hussein. Baik mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah. Sunnah-sunnahnya Rasulullah. Apa yang difirmankan oleh Allah? Yuhbibkumullah. Yuhbibkumullah. Allah akan senantiasa mencintai kalian wahai yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar penafsiran dari guru saya Bahawa. kalimatnya bukan yuhibbukumullah tapi yuhibbukumullah. Kalau yuhibbukumullah ente melakukan berbagai sunnah ya sudah itu cinta Allah diberikan kepadamu tapi ini kalimatnya yuhibb lo. Bimakna tetjadiut wal istimrar adanya penambahan dan kelangsungan cinta dari Allah Subhanahu wa taala bagi ala man yattaba Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala man yaktadi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bagi yang mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam jadi contoh saya masuk masjid kaki kanan duluan Allah tambahin cintanya sama saya tambah cinta. Saya masuk masjid, saya salat tahiyatul masjid. Allahu akbar. Allah tambahin lagi cintanya. Nah, itu makna yuhibbukumullah. Semakin banyak sunnah yang kau amalkan, semakin nambah cinta Allah kepadamu. Wa yaqfir lakum dzunubakum dan Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosamu. Wallah, wallah, Ghafurur dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Hei, hei, hei. Siapa yang mau mendapatkan ampunan Allah, mau mendapatkan kasih sayang Allah, tidak ada jalan lain. Kuncinya, pelajari ilmu yang dicontohkan Nabi Muhammad, amalkan. Itulah salah satu sifat Imran Ibn Hussein radhiyallahu ta'ala anhumah. Sahabat KSNS, setelah ini saya akan sampaikan kenapa salam malaikat senantiasa diberikan untuk beliau. Ada hadisnya lagi nih. Tetap di KSNS.